Colț alb de Jack London Aceasta este o registrare, audio.ro. Partea a doua, capitolul 2. Vizuina Lupoica și Chiorul mai dă dură târcoale vreo două zile taberei indienilor. El era nemulțumit și îngrijorat, dar pe tovarășa lui... Tabăra o ademenea și nu-i mai venea să plece. Când însă, într-o dimineață, văzduhul fu străbătut de un poc pușcă la doi pași de ei și un glomte se turti de un trunc de copac la numai câțiva centimetri de capul chiorului, nu mai stătură mult pe gânduri și o luară la sănătoasa în salturi lungi, punând kilometri între ei și primejdie. Nu merse răprea departe, cale de vreo câteva zile doar. Nevoia lupoaicei de a găsi ceea ce căuta ajunsese imperioasă. Era din ce în ce mai grea și nu putea să alerge decât a nevoie. Odată, pe când urmărea un iepure pe care înainte l-ar fi înhățat cu ușurință, renunță și se lăsă jos să se odihnească. Chiorul veni lângă ea, dar când îi atinse duios ceafa cu botul, lupoaica hăpăi deodată cu atâta cruzime încât încercând să scape de colții ei, se rostogăli pe spate, într-o poziție caragioasă. După a devenise mai nervoasă ca niciodată, dar el era mai răbdător și mai atent ca oricând. În sfârșit, ea găsi ceea ce căuta. Locul acela se afla la câteva mile în susul unui râuleț, care vara își vărsa apele în fluviul Mackenzie, dar care acum era înghețat până în adâncuri, până în fundul albiei lui stâncoase. Un râu țeapăn un sloi de gheață de la izvor până la vărsare. Lupoica își târa pașii sfârșită de-a lungul râului, mergând mult în urma tovarășilui ei, când ajunse la un mal luptos, înalt și boltit deasupra capetelor lor. Se abătut din drum și porni într-acolo. Toremții de primăvară și zăpezile care se topeau mâncaseră din mal și, într-un loc, într-o crăpătură îngustă, scobiseră o mică văgăună. Se opri la gura văgăunii și cercetă peretele cu atenție. Apoi, mergând când pe lângă un perete, când pe lângă celălalt, coborâ spre locul unde masa abruptă ieșea din linia dulce a peisajului. Se întoarse la văgăună și intră prin deschizătura îngustă. Se văzu nevoită să înainteze pe brânci, pe o distanță de trei picioare, apoi pereții se depărtară și se înălțară, formând o încăpere mică, rotundă, cu un diametru de aproape șase picioare. Tavanul era foarte jos și aproape că dădea cu capul de el. Înăuntru era uscat și plăcut. Lupoica cercetă locul cu mare grijă, în timp ce chiorul, care se întorsese, stătea la intrare și o urmărea răbdător. Își lăsase capul în jos, nasul în pământ și privea țintit asupra unui punct Aproape de picioarele ei ghemuite, căruia îi dădu ocol de câteva ori. Apoi, cu un oftat obosit, care aducea mai degrabă cu un geamăt, ea se ghemui înăuntru, își întinse picioarele și se lăsă pe pământ cu capul spre intrare. Chiorul, cu urechile ciulite de curiozitate, îi văzu profilându-se în lumină albă smocul de coadă care se mișca cu duioșie. Urechile ascuțite ale lupoaicei se lăsară o clipă pe spate, lipindu-se de cap, cu o mișcare molatică. Limba i-a târnat tihnită din gură, arătând astfel că era mulțumită și satisfăcută. Chiorului îi se făcuse foame. Stătea culcat la intrarea în văgăună, dormind, dar somnul îi era agitat. Se trezea, ciulea urechile spre lumea strălucitoare din jur, unde soarele de april scânteia peste zăpezi. Când a țipea, îi ajungea la urechi murmurul îndepărtat al unor șuvoaie de apă nevăzute și atunci se trezea și asculta atent. Soarele se întorsese pe aceste meleaguri și întregul ținut de la miază noapte, care se trezea acum, îl întâmpina. Viața începuse să se întoarcă pe aceste meleaguri. În aer plutea duhul primăverii, al vieții care creștea sub mantia de nea, al sevei care urca în arbori, al mugurilor care spărgeau cătușele de gheață. Lupul aruncă tovarășei sale priviri neliniștite, dar aceasta nu arăta care avea de gâm să se ridice. Privi afară, o jumătate de dozină de păsări de zăpadă fluturară din are în fața lui. Dăduse se ridice, apoi aruncă din nou o privire tovarășei lui, se lăsă jos și a țipit. Auzi un ciripit ascuțit și se frecă somnoros cu la nas, o dată, de două ori, apoi se trezi, un țânțar singuratic îi buzuiată la nas. Era un țânțar cât toate zilele, care peste iarnă zăcuse degerat într-o buturugă uscată și pe care soarele tocmai îl dezmorțise. Bătrânul loc nu se mai putu împotrivi chemării vieții din jur, și pe deasupra mai era și flământ se durus pretowaroșa lui și încercă să-o duplece să se ridice. Dar numai ce mûrii odată la ertelepte ieși singurul lumina strălucitoare a soarelui, unde simți că zăpada de sub labe e afânată și mersul mai a nevoios. O luă în sus de-a lungul albiei înghețate a râului, pe acolo pe unde zăpada umbrită de copaci era încă tare și curată. Rătăcii vreme de 8 ceasuri și se-ntoarse după lăsatul serii, mai lichnit decât la plecare. Vânat găsise el, dar nu-l putu se prinde. O peste crusta de zăpadă care se topea, înfundându-se în omet, în timp ce iepurii lunecau la suprafață mai ușor ca oricând. Se opri la gura vizuinii cu o tresărire bruscă de neîncredere. Zgomote slabe, ciudate, răzbăteau dinăuntru. Nu erau zgomote făcute de tovarășa lui, și totuși era erau vag cunoscută. Se întâlnă minte oare aminte înăuntru. Lupaica e îl întâmpină cu un măruit amenințător, care totuși nu îl fulgură, dar rămase cu minte la distanță. Stătea însă cu urechea ciulită la alte zgomote. Scâncete și plămpănituri slabe ce răzbeau dinăuntru. Tovarășa lui o investi supărată să-și ată pășița și el se încovrigă adormind în fața intrării. Când se crăpă de ziua și o lumină slabă pătrunse în tiguină, se întrebă iarăși de unde ar putea să vină zgomotele acelea vag cunoscute. O notă nouă se simțea în ritul amenințător al tovarășei lui. O notă de gelozie și lupul se arătă foarte grijuliu să păstreze o distanță respectuoasă. Totuși descoperii, adăpostiți între picioarele ei, înșiras de-a lungul trupului, cinci mici ghemotoacini vii, ciudate, care pricăjite și slabe, cu niște ochi care nu văzuseră încă lumina și care scheunau subțire. Rămase surprins. Nu era pentru prima oară în lunga și glorioasa lui viață că îi se întâmpla așa ceva. Mai cunoscuse aceasta de câteva ori și totuși de fiecare dată era o surpriză pentru el. Căvarășa lui îl privi cu neliniștea. În fie ce clipă scotea un mărit gros și câteodată, când îi se părea că el se apropie prea mult, mâritul cel gros îi se urca în gâtlej devenind Lupai Lupaica nu își amintea din propria ei experiență să îi se mai fi întâmplat vreodată așa ceva, dar instinctul, experiența oricărei mame de lup, o prevenea că există tați care și-au mâncat pui nou născuți și fără de apărare. Acest instinct se manifesta ca o teamă ce o stăpânea cu putere și care o făcu să-l oprească pe Chior să cerceteze mai îndeaproape puii al căror tată era. Dar nu exista nicio primejdie. Chiorul simțea un îndemn care, la rândul i era un instinct moștenit de la toți stații de lup. Nici nu-și punea problema și nici nu-și bătea prea mult capul cu puii. Exista acolo, în însăși ființa lui, era cel mai firesc lucru din lume ca el să-i dea ascultare, întorcând spatele proaspetei sale familii și lundă colo pe pârfia vânatului din care trăia. La 5-6 de vizuină, râul se desfăcea în drept, iar brațele sale o apucau printre munți. Chiorul o lodea lungul brațului stâng și descoperi o urmă proaspătă. O mirosi și, dându-seama câte de nouă, se ghemui iute, scrutând în direcția în care ea dispărea. Apoi se întoarce cu bunăștiință și o lua de-a lungul brațului drept. Urma era mai mare decât al labei lui și își dădea seama că un vânat care lăsa astfel de urmă nu prea era de nasul lui. La o jumătate de milă în sus, în lungul brațului drept, auzul său fin prinse un zgomă de dinți care ronțăiau. Pândi vânatul și descoperi că e un porc ghimpos care stătea în picioare lângă un copac, încercând și dinții în scoarță. Chiorul se apropie cu grijă, dar fără să spere. Cunoștea el soiul, deși nu mai întâlnise niciodată atât de sus spre nord și niciodată în lunga existență nu se ospătase cu carne de porc ghimpos. Învățase însă de mult că în viață există ceva care se cheamă întâmplare sau noroc și continuă să se apropie. Nu se putea ști ce avea să se întâmple, întrucât cu cele vii lucrurile se petrec cu totul altfel decât te aștepți. Portul din post se înfășură ca o minge, îi țind în toate direcțiile ace lungi și ascuțite care înfruntau atacul. În tinerețe, chiorul adulmecase odată prea de aproape o minge de ace ca aceasta, care la prima vedere părea nemişcată și se pomenise izbit din senin cu coada drept în față. Una acă îi rămase înfipt în bot și l-a purtat cu el săptămâni de-a rândul, o adevărată flacără care l-ardea până când în cele din urma a ieșit. Așa că se ghemui jos, cât putu mai comod, cu nasul la depărtare de un picior de coada porcului. Stătea astfel în așteptare, într-o tăcere de plină, căci nimeni nu putea ști ce se va întâmpla. S-ar putea totul să se întâmple ceva. S-ar putea ca porcul ghimpos să se descolăcească și ar fi un prilej pentru o îndemânatică și ucigătoare lovitură de labă țintită în pântecul moale pe care nimic nu-l ferea. Dar la capătul unei jumătăți de oră se ridică, mărâim înios la mingea nemişcată și pornim mai departe. În trecut așteptase de prea multe ori în zadar să se descolăcească vreun porc ghimpos ca să-și mai piardă astăzi vremea. Merse mai departe, în susul brațului de apă, din dreapta. Ziua trecea și vânătoarea lui rămânea fără răsplată. Simțea cu putere imboldul instinctului de tată care i se trezise. Trebuia să găsească vânat. După amiază dădu peste un ptarmigan. Ieșind dintr-un tufiș, se întâlni față în față cu pasărea aceea înceată la minte. Stătea pe o buturugă, la mai puțin de un picior de nasul lui. Fiecare îl văzu pe celălalt. Pasărea trei sări, încercând să șea zborul, dar el o lovi cu laba, izbind de pământ, apoi tăbărâ pe ea și oprinse cu colții, în timp ce ea încerca să o pornească repede prin zăpadă și să se înnalțe din nou. Când colții se înfipse în carnea fragedă și oasele moi, chiorul se porni o mănânce de binelea, așa cum făcea întotdeauna. Își aminti însă deodată de ceva și, întorcându-se pe drumul pe care venise, o pornit spre cu ptarmiganul în gură. La o milă în susul confluenței apelor, înaintând cu pași catifelați, după cum îi era obiceiul, ca o umbră ce aluneca cercetând prudent fiecare colț nou al potecii, lupul cel bătrând adu peste urme proaspete pe potecile pe care le descoperise de dimineață. Merse în control ducea poteca, gata să-l întâlnească la fiecare cotitură a râului pe cel care își lăsase urmele. Își trecură capul pe după un colț de stâncă, acolo unde râul făcea un cot neașteptat de mare și vederea lui ascuțită descoperi ceva care îl făcu să se ghemuiască repede jos. Era cel care bătătorise poteca, un râs femelă uriaș, ghemuit, așa cum stătuse și el mai înainte, în cursul zilei, în fața mingei cu țepi înfășurată strâns. Dacă până atunci chiorul fusese o umbră care aluneca, de data asta se prefăcu în a unei asemenea umbre, care se târa dând o col și ivindu-se tocmai în contra vântului ce bătea dinspre cele două trupuri nemişcate și tăcute. Se întinse în zăpadă, punând ptarmiganul alături și privind printre acele un imolift cu coroana joasă, urmări jocul vieții ce se desfășura sub ochii lui, râsul care aștepta și porcul ghimpos care aștepta și el, amândoi agățându-se de viață. Aceasta era ciudățenia jocului. Ferul de viață al unei era să-l mănânce pe celălalt, iar ferul de viață al celuilalt era să nu fie mâncat. Și chiorul cel bătrân, lupul, Ghemuit își juca între timp rolul lui peascuns, așteptând același principiu ciudat al întâmplării care îl putea ajuta pe pârfii a vânatului și aceasta era felul lui de viață. Trecu o jumătate de ceas, un ceas și nimic nu se întâmplă. Mingea de ghimbi ar fi putut fi luată drept o piatră până într era de nemişcată. Râsul ar fi putut să pară și el o stană de piatră, iar chiorul cel bătrân ar fi putut să pară... Mort. Și totuși cele trei jivine erau stăpânite de o încordare aproape dureroasă, încât cu greul i s-ar fi putut întâmpla vreodată să fie mai treze decât erau acum, în aparenta lor încremenire. Chiorul se mișcă ușor și privi cu o mai mare încordare. Se întâmplă ceva. Porcului Gimposi se părunt cele din urmă că dușmanul a plecat. Încet, cu atenție, el își desfăcu mingea, Armură de nepătruns. Nu l înfiora nicio presimțire. Încet, încet, mingea cea zbărâdită se întinse lungindu -se. Chiorul care sta la pândă simți deodată că i se umezește botul și, fără să vrea, începură să-i curgă bale stârnite de vânatul viu care se întindea ca un ospăs dinaintea lui. Porcul Gimpos nu apucase să se desfășoare cu totul când își descoperi dușmanul. În aceeași clipă râsul lovi, lovitura fu fost fulgerătoare, lava cu ghiare țepene încovoiate ca ghiarele de pasăre țâșni sub pântecul moale și se trase cu o mișcare repede spintecând carnea. Dacă porcul ghimpo s-ar fi desfășurat în întregime sau dacă nu și-ar fi descoperit dușmanul cu o fracțiune de secundă înainte de lovitură, laba ar fi scăpat neatinsă dar, pe când se retrăgea, o lovitură piezișă de coadă înfipse în ea acea scuțite. Totul se petrecu într-o clipită. Lovitura, răspunsul, urletul de agonie al porcului, urletul de durere năpraznică și de uimire al pisicii celei mari. Chiorul tresării, uluit, se ridică pe jumătate cu urechile ciulite, cu coada țeapănă și tremurândă. Pe râsul cuprinse furia, Făcu un salt fioros către jivina care-l lovise, dar porcul ghimpos, urlând și grocăind cu trupul sfârtecat, încercând a nevoie să se înfășoare în mingea care-l apăra, izbi cu coada din nou și din nou pisica cea mare urlă de durere și de uimire. Apoi se trase mai departe și strânută cu botul plin de țepi ca o enormă pernă de ace. Își freca botul cu labele, încercând să scoată țepii care l-ardeau și-l vârând zăpadă și-l frecă de rămurele și ramuri și în furia durerii și spaimei rea fără încetare în coace și încolo, înainte și înapoi, în sus și în jos. Râsul strănuta fără întrerupere și ciotului de coadă biciuia cât putea aerul cu lovituri iuți și violente. Apoi, trecându-i furia, se liniști pentru o clipă nesfârșit de lungă. Chiorul pândea. Și nici chiar el nu se putu opri să nu tresară și să nu-i se zborlească părul când râsul, fără vreun alt semn premergător, făcu un salt în aer, scoțând totodată un urlet prelung și înfricoșător. Apoi sări, luând-o în și urlând la fiecare salt. Abia după ce larma stărnită de râs se pierdă în depărtare, chiorul cuteză să scoată capul. Pășa cu atâta grijă ca și gând întreaga întindere de zăpadă ar fi fost presărată cu țepi de porc ghimpos, amenințătoare, gata să-i pernițele în moia labelor. Porcul îl întâmpină cu un urlet furios, clănțănind din dinții lui lungi. Izbutise și se împășoare la loc ca un minge, dar nu mai era aceeași minge strânsă de mai înainte. Prea-i cusese răsfârtecați mușchii. Era sfâșiat aproape în două și sângera încă din plin. Chiorul scormonii guri întreji de zăpadă muiată în sânge, pe care o mestecă cu multă plăcere și o înghiții. Pentru el aceasta însemna doar o gustare care abia îi deschidea pofta grozavă, dar era os prea ca să uite de pază. Așteptă, se pitula, la pândă, în timp ce porcul din post crâșnea din dinți și grohăia, icmin și scoțând din când în când mici gemete ascuțite. Mai trecut puțin și chiorul văzu că țepii se lasă, că trupul porcului e cuprins de un tremur puternic. Tremurul încetă brusc. Pentru ultima oară dinți cei lungi clănțăni răsfidători. Apoi acele se lăsară cu totul și trupul se destinse, rămânând încremenit. Cu o labă nervoasă și nesigură, chiorul întinse porcul în toată lungimea lui și îl întoarse pe spate. Nu se întâmplă nimic. Era mort de-a de Îl examină cu atenție o clipă, apoi l-apucă grijuliu cu colții și o porni în josul râului, mai cărându-l, mai trăgândul, ținându-și capul într-o parte ca să nu calce pe masa ghimpoasă. Își aminti de ceva, lăsă prada să-i cadă și o zbughi înapoi spre locul unde își lăsase ptarmiganul. Nu șovăi nicio clipă, știa bine ce avea de făcut, așa că mâncă de grabă ptarmiganul apoi se-ntoarse și își luă primire povara. După ce târâ rodul vânătoarei lui din ziua aceea în văgăună, lupoaica îl cercetă. Își-ntoarse botul spre el și-l linse ușurel pe ceafă. Dar în clipa următoare îl goni de lângă pui cu un mârâit mai puțin aspru ca de obicei și care mai corând cerea iertare decât amenința. Frica instinctivă de tatăl copiilor ei scădea se purta așa cum se cuvine pentru un luptată, nearătând nicio dorință nelegiuită de a devora tinerele ființe pe care ea le adusese pe lume.